Hetedik fejezet. A döbbenet, a gyáva megkönnyebbülés, a szégyen és a szánalom is, igen, de egy kicsit túl gyors beletörődéssel párosulva, a pozitív érzések sorra jelentkeznek, vegyest a többivel. Mindnyájan le vagyunk sújtva, már hogy ne, de a részvétünk kisé képmutató, mert nem más, mint a tétlenségünk alibie. Az ember ellitániázza magában, szegény kis misú, ha tényleg meg kell halnia, bizony nem sokáig élt, és csupa csalódás volt az élete. Mike, Madrapur, ez a repülőút. Egy szóval sajnálja az ember, teljes szívéből. Amiről nagy esett le az imént. Csak növeli az általános zavart, hogy még a hindut se lehet gyűlölni. Nem ő választott. Sőt, bekövetkezett, amit senki se várt tőle, most, néhány perccel az áldozati bárány leületése előtt, ledobta a szemtelenség maszkiát, emberibb lett, s úgy látszik maga is borzat az elkövetkezendőktől. Rögtön odafordul Misuhoz, a hangja korholó és szánakozó egyszerre. Nem lett volna szabad ilyen közönösnek lennie, ha nem tartózkodik a szavazástól, hanem a sorshúzás ellenfoglalállást Hét nem és hét lett volna az eredmény, és akkor, ahogy mondtam, nem hagyatkoztam volna a sorsra, hanem magam választok. Nem mond többet, de világos, hogy mire gondol. Szeme parancsolóan rám villan, és már is tolmácsolok, de még így se vagyok biztos benne, hogy Misú csak ugyan megérti, mit akar közölni vele a hóhíra. Olyan riadt, mint a fészekből kiesett madár fióka, egy tincs a homlokába hull, Világos barna szeme kikerekedik megdöbbenésében, s mint aki egy szót se hiszel az egészből, megkérdezi a hindutól. Csak nem akar megölni. Tolmácsolom a szavait, mire a hindu komoly szemmel, kifürkészhetetlen arccal, Némán bólint. Ú, uh, ne, ne, tiltakozik Misú egész gyerekesen, s arcát a kezébe temetve zokogni kezd. Uram, mondja Blavacki, csak nem fogja hidegvérrel, ugyan hallgasson már, förmed rá a hindú, a revolverét is rászegezve. Torkig vagyok ezzel a frázissal, tartsa meg a hidegvérét magának, szüksége lesz rá, ha a föld nem teljesíti a kéréseimet. Most már nem tárgyalok semmiről, hozzáteszi, ha csak valamelyikük nem óhajt misu helyére lépni. A körben ekkor két mozgás figyelhető meg. Az első, mindenki elfordítja a szemét. A második mindenki Robira fordítja. A tekintetek ösztüzétől Robi összerezzen, majd hátra veti a fejét, végignéz rajtunk, és metsző hangon kijelenti. Ha netán rám gondolnának, hibás a számítás. Hősi felbuzdulásom már elmúlt. Közölték velem, hogy az lesz a sorsom, ami a többié. Vállalom hát a közös sorsot. Isten a tudója, hogy mennyire közös. Csend lesz, aztán... Kresztopulosz nehézkesen rohamra indul. De hisz az előbb önként jelentkezett. Éppen ez az, mondja Robi kihívó önimádottal. Igazi művész nem ismétli magát, ez rontanál hatást. Szóval hatásvadászat volt az egész, veti oda mörzekné. Robit azonban így nem lehet megfogni. Az, feleli hidegen, de ez a vadászterület nyitva áll mindenki előtt, tessék szerencsét próbálni. – Persze, nagyon jól megértem, mi dolgozik magában! – folytatja mörzekné és kaján tekintete Manzónira, majd misurasiklik. Semmi kedve megmenteni irigyehet nője életét! – Asszonyom, ez már aljasság! – fogad ki Manzóni. – Csend, csend! – kiáltja a hindu ingerülten. – Elegen van ezekből az ocsmány kis vitákból. Ha nem tudnak másról beszélni, legalább annyi tisztesség legyen magukban, hogy hallgatnak! Misú leereszti a kezét, Meglátjuk finom arcát, melyet eltorzít a félelem és a sírás. Gyerekmódra engedi át magát a könnyeinek, egyáltalán nem restelkedve, nem törődve senkivel. Szája görcsösen szögletesre merevül, mint a görög tragédiákhoz használt maszkoké, és szünet nélkül szívet tépően jajgat. – Ne nézzenek rám! – kiáltja oda a társaságnak elelcsukló hangon. – Nem akarom, hogy nézzenek! Ez szörnyű! Tudom, hogy mit várnak! – Zokogva megint a kezébe rejti az arcát, nem tudom levenni róla a szemem. A torkom úgy elszorul, hogy már fáj, mélységesen fel vagyok dúlva, és mégis sok, nagyon sok kellene még hozzá, hogy átugorjam a roppant szakadékot, amely elválaszt az önfeláldozástól. Indítványozom, szólal meg ekkor pakó, szintelen hangon, s a nagy, düllet szeméből könnyek végigcsorognak vértolulásos arcán, hogy ismételjük meg a sorshúzást, de misú neve nélkül. A hindu halogat és senki megsenyikkan, És senki se néz pakóra. A gyáros odafordul a hinduhoz. Most mit teszünk, uram? Az világon semmit. Ez döntsék el egymás közt. Én nem avatkozom bele. Utálkozóképpen leül Kresztopulasz mellé, és oda nyújtja a turbát pakónak, aki remegőkézzel veszi át. Ki egyet a húzás megismétlésével Misu nélkül? Teszi fel a kérdés pakó. Némaság, mozdulatlanság, a földre sütött szemek. Az utasok, mintha kőszoborrá változtak volna. Velem együtt. A nagy részvét nyomban elpárolog, mihely cselekvésre kerül a sor, mert mit agadás, senki se kívánja vissza azokat a szörnyű perceket, amiket valamennyien átéltünk a cédula felbontása előtt. Már tőkésítettük roppant meg könnyebbülésünket, és semmi kedvünk megint kockára tenni, úgyhogy másodszor is beleegyezünk, suttyomban, pusztán a hallgatásunkkal, misú halálába. Pakó kétségbeesett ábrázottal még egyszer felteszi a kérdést, és ekkor történik valami. A Juárdez felemeli a kezét. Ránézek. Sápadt és komoly, összeharapja a fogát, zöld szeme az enyémbe mélyed. Felemelem én is a kezemet. Nem, ezt nem írom a javamra, eszemben sincs. Csak is azért teszem, hogy ne veszítsem el a stuárdesz becsülését, mert az igazat megvalva egy szemernyi részvét sem maradt már bennem. A félelem az újabb sorshúzástól teljesen kiölte. Legnagyobb meglepetésemre, mert nem hittem volna, hogy ilyen jó szíve van, Blavacki is felemeli a kezét. Aztán Pakó is. És ezzel vége. Robi! Nézd rá, Pakó kérdőn, szembe szomszédjára. Pakó úr, szól közbe Karaman fölényesen, nem szabad befolyásolni senkit, hogy a szája íze szerint szavazzon. Robi felszegi az állát, keményen szembenéz Pakóval, és jól érthetően, kihívóan odavágja. Nem. Guny mörzekni mörzekné ő részéről. Manzoni úr, kérdez tovább Pakó. No de, Pakó úr, mondja Karaman, ez már mégiscsak hallatlan. Mazoni zavarba jön, elpirul, és alig észrevehetően nemetint. Spakó most már Karamanhoz fordul, a hangja gőgös. És ön... Pakó úr! kiáltja Karaman, felháborodottan rántva fel az ajka szögletét. Önnek semmi, de semmi joga nincsen korteskedni. A mellett hadidézzem emlékezetébe, hogy én kezdettől fogva a leghatározottabban szembe a sorshúzással. Hogy szavazhatnék most a megismétlésére, hisz ezzel erőszakot tennék a saját elveimen? Elhallgat igaz a biztos tudatában. És talán tényleg igaza van. Legalábbis alugik a síkján. Pakó, akinek még mindig patagzik a könnye, körülhordozza a tekintetét, és elfulladó hangon odaveti. Gyávák! Ami mörzeknénk, tüstét felveszi a kesztyűt. Egy maga fajta kéjenc ne akarjon leckét adni nekünk, süvölti. Különben is, ha ilyen gyöngéd lélek, miért nem jelentkezik a Mésu helyébe maga? Mert... Mert én nem tehetem. Feleli Paku elbizonytalanodva. Feleségem van, gyerekeim vannak. Igen, feleséged, akit megcsalsz a pihésekkel. Jegyzi meg Busóá gyűlölködő hangon. Ha ilyen okosokat tudsz mondani, fortyan fel Pakó, és a sógora felé fordul, miért nem jelentkezel te, te, aki reggeltől estig hajtogatod, hogy alig egy éved van hátra? Éppen azért, Feleli Busóá. Elneveti magát, s ettől a nevetéstől megfagy bennünk a vér. Összeaszott, csontvászszerű testével Busóá olyan, mint maga a halál. És most megtudtuk, hogy a halál nem sokára el is jön érte. Kínos érzés, mindenki elkapja róla a szemét, mintha nem is az emberi nemhez tartozna, s mintha mi magunk nem volnánk szintén halandók. Egyébként el vagy maradva, Pol, teszi hozzá Busvá, aki láthatólag élvezi, hogy megijesztet bennünket. Bár nincs is egy évem, csak egy fél. Képzelheted, mennyire szeretnék már madrapurban lenni. Megint elneveti magát, és ettől a csikorgó kis nevetéstől, nem tudom miért, a leprások kereplője jut az eszembe. Mishu ekkor abba hagyja az okogást, felemeli a fejét, arca feldúlt, de a vonásai elég határozottak, és meglepően tiszta hangon megkérdezi a hindutól: Mennyi időm van még? A hindu felhúzza az akuja ujját a csuklóján. – Tíz perc. Feleli észrevehető tétovázás után. Mindjárt tudom, hogy hazudik, hogy az ultimátum voltak épp már lejárt, s hogy titokban haladékot ad Misunak. Megteheti, úgy rendelkezik az idővel, ahogy jónak látja, mert egyedül neki van órája a gépen. Átmehetek erre a tíz percre a turista osztályra? Kérdezi Misu, s a hangja már nem remeg. Át, feleli a hindu azonnal. Manzónival együtt? A hindunak felszalad a szemöldöke. Megint tüntetőleg udvarias. Ha a színor Manzóninak is úgy tetszik, feleli. Manzóni, római szobrokra emlékeztető, szép arca sápadt és merev, bólint. Úgy látszik, egy szót se tud kinyögni. Misú felpattan kézen fogja Manzónit és viszi magával, mint egy gyerek, aki alig várja, hogy játszhasson a pajtásával, de nem a felnőttek szeme előtt. Gyors léptekkel áthalad a körön, húzva maga után a férfit, aki hozzá képest valóságos óriás. A turista osztály függönje lehul mögöttük, és semmi nem marad misuból, legfeljebb talán a detektív regény, amit siettében leejt és ott a földön, nem vesztegeti az időt, hogy felszedje. A könyv esés közben kinyílik, Mike fényképe kicsúszik belőle, és rövid-röpp pályát leírva földet ér, képes felével lefelé. A hindú felkel és halkan mond valamit társnőjének, aki aztán rögtön átvág a körön, és odaáll a turista osztály ajtajába örködni. Nem húzza el a függönyt, szemmagasságban rést nyit rajta. A csend tovább tart a körben, de új árnyalatot kap. Meg vagyunk rökönyödve. Senki sem érti, hogyan jutott el Misu a kétségbe esett zokogástól az iménti elhatározásig. A pillanat komolyságához nem illő érzéki elem nem tetszést és megbotránkozást vált ki. Talán utálatos dolog, amit mondok, de híven kifejezi az érzéseinket. Az a benyomásunk, hogy Misú kiesett a szerepéből. De senkinek, még Karamannak sem elég nyugodt a lelkismerete, hogy megengedjen magának egy ilyen célzást, és végül szinte hálásak vagyunk Robinak, amiért másra tereli a figyelmünket. – Felvehetem a könyvet? – kérdezi angolul a hindutól. – Felveheti? – hangzik a válasz. Robi lehajol, egyik kezével a detektív regény, a másikkal Mike fényképe után nyúl, az utóbbit vizateszi a lapok közé, majd az egészet misú üres ülésére rakja. És már-már azt hiszük, mindez tapintatból csinálja, hogy mi ne jöjjön zavarba, amikor visszamegy a helyére, ám ekkor hirtelen, mintha meggondolta volna magát, megint kiveszi a képet a könyvből, és a legteljesebb lelki nyugalommal roppant ráírősen mustrálni kezdi. Tetszik magának, Mike? kérdezi mörzekné gúnyos kis kacajjal. Robinak a szemeserebben tovább fiskálódik, majd felemeli a fejét, rám néz, és ezt mondja. Aristain Schönermann-Aber, ich füle nicht die Spur von einem geist. Szép férfi, de szellemnek nyomát sem érzem. Nem, ne fordítsa le, Mr. Sergius, folytatja németül. Fölösleges lefordítani egy gőtesort. A jelen körülmények között annyi volna, mint disznó kell így gyöngyöt szórni. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak emberek, akiknek semmi érzékük a pszichológiához becsúsztatja a fényképet a könyvbe, s egy kicsit gőgös arckifejezéssel, mintha attól, hogy gőtét idézte, még egy csillagnőt volna, aki képzeletbeli egyenruhája válllapján, visszateszi kezét az ülés karfájára, és összezárja a sarkát olyan hívvel, komolysággal, mintha valamiféle lelki lelkivigyázállásban akarna szembenézni a sorssal. Ismét ránk a csend, aztán Blavacki szeme harciasan felvillan a mögött. Tehetnék mögött. Tehetné kérdezi határozott hangon. A hindu halkan felsóhajt. Mióta Misú neve kikerült a turbánból, személyisége, viselkedése, vagy talán csak a helyzete közöttünk némileg megváltozott. Már nem tartja hatalmában a gépet, sőt, mintha bizonyos mértékig őt magát is hatalmában tartaná egy külső erő. És bár változatlanul rendelkezik életünkkel és javainkkal, és engedély nélkül sem megszólalnunk, sem moccannunk nem szabad, már nem állói magasan felettünk mert kiderült, hogy ő is részese a kalandunknak, és épp oly kevéssé tudja befolyásolni az alakulását, mint mi. Ahogy múlik az idő, a földnek adott egyúrás határidő már lejárt, ebben biztos vagyok, azt hiszem egyre erősebben érzi, hogy bár velünk tehet akármit, a földdel szemben tehetetlen. Ez magyarázza, hogy a sorshúzás után mintha csökkenne a hatása, gyengülne a kisugárzása, és mintha kevesebbet élne a kényszerítő erejével. – Tessék, Blavacki úr! – mondja Kissi ernyetten. – Tegyük fel! – kezdi Blavackis, a szeme fénylik a mögött. – Tegyük fel, hogy letelik az óra, ha ugyan még le nem telt. – Mi fog történni? – Ön megtartja a szavát, halkabban folytatja. – Kivégzi ezt a lányt. – De hadd hívjam fel rá a figyelmét. Minden repülőgép tökéletesen zárt egység. – Első kérdés. Mit fog tenni a holtestel? Ezt a részletet nem vagyok hajlandó megvitatni. – Mondja a hindu, de minden él nélkül és nem is mondja meg a szót Blavacktól. Sőt, mintha biztatná, hogy folytassa. Rendben van, kutassuk tovább a jövőt, mondja Blavacki. Az első kivégzés után ön megismétli a földhöz ultimátumot. A föld azonban nem hallja önt, vagy hallja, de nem akarja teljesíteni a kéréseit, és a második ór elteltével sem ad parancsot a gépnek a leszállásra. Akkor ön kivégez még egy túszt, és a teste oda kerül a é mellé. A tisztesség kedvéért mondjuk valahova hátra, ahol nem látjuk. Ettől fogva, ha a föld továbbra is süket marad az önköveteléseivel szemben, semmi állíthatja meg a gyázos folyamatot, a turista osztály átalakul hullaházzel, és mind a tizennégyen oda jutunk. Csak ön meg a társnője marad életben ebben a mészárszékben. De mi helyt megérkezik a gép, mindegy, hogy hova, feltétlenül letartóztatják, és vádalá helyezik önöket ezért a vérfürdőért. A hindú keresztbe vetett lábbal, bal kezében a revolverrel, de a cső a föld felé néz, Tökéletesen egy kedvű arccal hallgatja Blavacki hátporszongató következtetéseit. Aztán megint az órájára pillant, nagyon tapintatosan, akár csak az előbb. Bármilyen különös, úgy látszik, hogy Blavacki elemzése, ahelyett, hogy zavarba hozná, inkább megnyugtatja. A hangja sem árul el semmiféle izgalmat, amikor felel az amerikainak. Az ön jövő kutatása, Mr. Blavacki, eredendően hibás, ugyanis két feltételezésen alapszik. Az egyik az, hogy a földben egyáltalán nincsen jó indulat az utasok iránt, a másik pedig az, hogy én túlontú sokat követelek a földtől. Kész vagyok megvitatni mindkét feltételezést, mondja Blavacki, leszekbe be fejét és megfeszítve álkapcsát. A hindunak feltámad a régi énje. No-no, Mr. Blavacki, mondja Maru Gunnyal. nincs itt semmi megvitatni való. A föld jó indulata az egyenlet egyik ismeretlenje. Az utasok végső sorsa a másik különben milyen sok értelmi maga az utas szó is. Nagyszerűen kifejezi, mennyire bizonytalan és átmeneti az önök helyzete. Miközben ezt mondja, szeme végigpásztázza a társaságot, s ami már jó ideje nem történt meg, tekintete teljes erővel ízzik fel. A hatás rögtön megmutatkozik. Szorongás fog el, talán a halálfélelemnél is rosszabb, mert megfoghatatlan, alattomos és nincs határozott tárgya, Mégis oly erős, és annyira átjárja egész valómat, hogy a fejem a lábam hegyéig megborzongok. Pocsék érzés. Csak így tudom jellemezni, semlegesebb jelzőt nem találok. Ismétlem, pusztán az váltotta ki, hogy a hindu hogyan ejtette és értelmezte az utas szót. Helyes, mondja Blavacki sietve, és látom, hogy a pillája vertes a szemüveg védő pajzsa mögött. Térjünk át a második feltételezésre. Ön nyilván jobban tudja, hogy mit kért a földtől. Hogy mit kértem, mondja a hindu kurta nevetéssel. higgy el, hogy semmi különöset. Ön bizonyára mást képzelt, de a legcsekijebb ározatot se kívánom a földtől. Se politikai foglyok szabadon bocsátását, se váltságdíjat. Különös mosolyjal teszi hozzá. Voltak épp, nem kívánok mást, mint egy tévedés jóvátételét. Mert mi ketten a társnőmmel természetesen csak tévedésből kerültünk erre a gépre. Tévedésből? a Karaman. Ezt komolyan mondja? A legkomolyabban feleli a hindu. Egyébként, hogy hihette akár csak egy pillanatig is, Mr. Karaman? Éppen ön. A megtestesült logika, hogy én is oda készültem, ahová önök eljutni vélnek. Én, aki meg vagyok győződve róla, hogy Madrapur nem létezik. Ahová eljutni vélünk, Csattan fel Karaman, s az ajka úgy remek, hogy megszokott Fintora nem akar sikerülni. De hisz egyelőre igenis madrapur felé tartunk. Kereken elutasítok minden más feltevést. A hindu felhúzza a szemöldökét, és szótlanul elmosolyodik, olyan arccal, mint a türelmes felnőtt, aki csak mulatacsakönyös gyereken. És meg kell mondanom, hogy Karaman erősködése meglehetős hamisan csengett, legalábbis az én fülemben. A hindu megint az óráját nézi, de a türelmetlenség vagy az idegesség legcsekélyebb jelenélkül, mintha most már bátran meghosszabbíthatná a misunak adott hallgatólagos haladékot. Az embernek az az érzése, hogy a Blavackival folytatott eszmecsere óta – miért, miért se fogalmam sincs – megint bízik benne, hogy a föld elfogadja az ultimátumát. Pedig ez a rövid vita kevés újat hozott, azt is csak nekünk, hogy tévedésből szállt fel a gépünkre, s hogy szerények a kérései. Számára ez nem új, és alig ha nyugtathatja meg a kísérlete sikerét illetően. Bizakodása amúgy sem oldja fel a körben uralkodó feszültséget. A jövő képe, ahogy Blavacki elénk festette, a hindu kivételével valamennyiünket megrémített, s felötlik bennünk a gondolat, átfurakodva az önvád és a szégyen között, hogy hosszú távon talán misú feláldozása sement ment meg bennünket. Két vagy három hosszú perc el így, egy szó sem esik, se egyik, se másik részről, még a párte sem. Aztán a hindu felemeli a fejét, és hindiül megkérdezi segítő No, Na, hol tartanak? A nő tekintete elszakad a függöny résétől, a férfi felé fordítja megvetéstől eltorzult arcát, s egy szót mond, egyetlen hindi szót, amit nem ismerek, de az arcjátéka mindent megmagyaráz. teszi szintén hindiül. A nyugati nők szukák! Ez nem tetszik a hindunak, gőgösen összevonja szemöldökét, és mintha egy közismert igazságra akarná emlékeztetni társnőjét, kijelenti. Minden nő szuka. Én nem vagyok szuka, mondja a hindu nő, és méltóság teljesen kihúzza magát. A hindu rápillant, szemében gúny fénylik. Te mit tennél, ha néhány perc meg kellene halnod? Elmélkednék. Miről? A halálról. A hindu most úgy nézi, mintha a századok bölcsessége választaná el tőle, és komoly hangon kinyilatkoztatja. A testi szerelem is elmérkedés a halálról. A nő ekkor észreveszi, hogy figyelem, és dühösen odaszul a hindunak. Vigyáz, ez a majomképű képű disznó ért ül. A hindu hozzám fordul. Higgye el, kérem, mondja angolul, és sötét szeme hirtelen csillogni kezd, hogy nem azonosítom magam társnőm véleményével. Szeméből cinkos humor sugárzik felém, miután rajta kapott a csaláson, megenyhült irántam. Megint felcsillan a szeme. Angolul folytatja olyan derűsen, mintha a múló percek már nem számítanának, és olyan bizalmas hangot ütve meg, mint férfi a férfival szemben, hogy elképedek. Társnőmben túl a szenvedély. Szeret gyűlölni. Ha! Kiállt fel ekkora hindunő, és dús melle megemelkedik, mintha nem kapna levegőt. Karját kinyújtja, ujját előre szegezi, szeme kimered, száját kinyitja, de hang nem jön ki belőle. A hindu hangja viszont úgy pattog, mint az ostor. no! És a nő nyelve hirtelen megoldódik, még mindig mutatva szinte eszelősen kiáltozni kezd hindiül. Oda néz, oda néz! Mégiscsak lesz valami! Ott, ott! A hindu hátra fordul, én felnézek. A függönytől jobbra és balra, a falon, amely elválaszt bennünket a gelitől, égnek a világító felírások. és mintha csak egy eseménytelen út egyik állomásához érkeznénk, angolul és franciául a lehető legbékésebben felszólítják az utasokat, Kapcsolják be biztonsági övüket. Különös, de a legkurtább véleménycserese követi ezt a felszólítást, és a megkönnyebbülésnek semmiféle jelét sem látom a feszülten figyelő arcokon. Egyelőre nem tudunk felkapaszkodni a dráma mélységeiből, nem tudunk ikecmeregni a belenyukvás mocsarából. Pedig a hindu nem követelt váltságdíjat, és foglyakat sem akar kiszabadítani, így nyilvánvaló, hogy kiszállásának nem sok akadálya lesz, és hogy misu kivégzése mindenképp elmarad. Ezek szerint most már nyugodt körülmények között folytathatjuk az utunkat. Mégis, bár alig, ha nem hamarosan minden megoldódik, továbbra is tele vagyunk kételyekkel a sorsunkat, vagy ami talán ugyanaz a madrapuri kiruccanásunk sorsát illetően. A csendet azt Juárdes töri meg, hivatásszerű személytelenséggel, és mintha a megszokott rend helyre áltával, ő is visszatérne a szerepkörébe, megszólal. Szíveskedjenek bekapcsolni az övüket, kérem? Csicsergő angolságával megismétli. Please, fast your belts. Engedelmeskedem. Egymásba illesztem a csat fém részét. Kis kattanás hallatszik, s ettől a kattanástól az a benyomásom támad, hogy elindultam visszafelé a valóságba. Mrs. Boyd is ilyes érezhet, mert kerek arca megszínesedik, odahajol Mrs. Bennisterhez, s egy sóhaj kíséretében halkan ezt mondja. Hála Istennek, vége ennek a leaders nyomásnak! A hindu meghallja, és mintha bosszantaná ez az optimizmus, szigorú hangon megjegyzi: Csak az én számomra van vége, a maguk számára, akik oda vannak békjózva az időkerekéhez, folytatódik. Nem mond többet, és senkinek sincs kedve bővebb magyarázatot kérni tőle, sem Mrs. Boydnak, sem másnak. Különben is a két mozzanat, a biztonsági öv becsatolása és a földetérés között oly kevés idő telik el, hogy a repülőgépeken nem is számolnak vele. Annyira eltölti az utasokat a nyugtalan várakozás a leszállás szorongása. A hindu előrehajol, és hindi üszor társnőjének, hogy hívja be mysolyékat. Porkolábunk ezt minden tapintat nélkül hajtja végre, vadul félre rántja a turista osztály függönyét, és parancsoló mozdulatát torokhangokkal tolja meg. Manzóni jelenik meg elsőnek, nyilván kevesebbet kell bajlódni az öltözékével. A hindú nő revolverét ráfogva, olyan utálkozó ábrázattal húzódik félre, mintha attól tartana, hogy a férfi véletlenül hozzáér. De Manzoni megáll az ajtóban, vagy úgy is mondhatnám, hogy odaplántálja magát, magas, arányos alakjával képtelenül elegáns a fehér öltönyében, és olyan gonddal igazgatja nyakkendőjét, mintha a világ jövője függne tőle. Nyilván azért állott, mert misut várja. Vagy mert fedezni akarja, amíg a lány is rendbe hozza a ruháját, de miközben ránk kisé üres szemét, az elkényeztetett gyerekeknek ilyen a szemük, s őt először az anyja kényeztette, aztán a nők, valami ellentmondást fedezek fel az arcán. Római császárukra emlékeztető vonásai férfiasak, az arca egésze azonban puhának látszik. Odafordul a hinduhoz, és meglehető szimpadiasan, egy kicsit úgy, mintha tóga volna rajta, nagyon jól érthető, de sejpes angolsággal kijelenti. Most pedig, ha ki kell végezni a valakit, az én leszek. Talán túl nagy volt a megelőző feszültség, és túl sokáig tartott, de ez a mondat csak mosolyokat, sőt, itt-ott nevetést arat. És mörzekné, akár egy vadászkutya, rögtön neki kiesik a konznak. – Manzóni úr! – süvölti. – Kár, hogy odállt a turista osztályn, olvasta a fénybetűs utasítást az öveg bekapcsolásáról. Különben hősnek tartanánk, az biztos. – De én nem olvastam semmit – tiltakozik Manzón, és annyira megvan bántva, hogy azt hiszem őszinte. Ennek ellenére, amint később tapasztaltam, a körben soha senki se tételezte fel, hogy valóban volt bátorsága felajánkozni. A pózaival, a retorikájával és a sejpegésével Misu helyett. Megjelenik Misu. A fürtje a szemébe lóg, a szemelesütve. Úgy megy el manzóni előtt, mintha nem is látná, GPS léptekkel vág át a bal körön, merev derékkal leül a helyére, összecsatolja az övét, nem néz senkire, nem szól egy szót se, Felüti a könyvét és olvas. Vagy úgy tesz, mintha olvasna, egész mindegy. Ő kétségkívül látta a kigyulladó felírást a turistaosztályon, amit mindenki úgy értelmez, szerintem helytelenül, mint Manzoni állításának újabb cáfolatát. Nem akar leülni, asszonyom? kérdezi a Stuárdesz a hindunőtől, aki még mindig ott áll a turistaosztály függönye előtt. A leszállás néha zöggenővel jár. Fordítok. Semmi válasz. Legfeljebb egy megvetéssel terhes pillantás. Először engem sújt vele, aztán azt Juárd ezt. Bocsássanak meg segítő mondja a hindú a maga sajátságos udvariasságával, amelynek a mélyén mindig ott lappang egy kis gún. Egyelőre még örködnie kell, Mr. Kresztopolosznak sír a lelke a gyűrűi elvesztése miatt, és Mr. Blavacki is gyászolja a revolverét. Nyugodtan visszadhatná, mikor kiszáll, mondja Blavacki a világ legtermészetesebb hangján. Eszemben sincs. Csak magát a revolvert, alkozik Blavacki. A tár nélkül, ha attól tart, hogy le akarom lőni. Ugyan már, Mr. Blavacki, nem vagyunk a vadnyugaton, mondja a hindú, és hozzáteszi, elég megnyerő mosolyjal, de ellentmondás nem tűrő hangon. Önnek nincs szüksége fegyverre, a dialektikája többet ér. Azzal ő is becsatolja a biztonsági jövét, s ülése tövében a hommiainktól dagadó fekete sky keresztbarakot keresztbe rakott lábbal, rendíthetetlen nyugalommal, és gentlemanly módon vár. Közben észrevétlenül megváltozik az arckifejezése is, egészen megközelíthetetlennek látszik, mintha végkép kivált volna közülünk, és többi senkivel se uhajtan a szóba ereszkedni. Ami bennünket illet, most már teljesen nyugodtak vagyunk, és percről percre jobban belesüppedünk a megszokás vatta ágyába. Mi is várunk, kiki -ki magába zárkózva, csak magára gondolva, fegyelmezetten, némán, jól nevelten, Jól odakötözve az ülésünkhöz, nyelve a és ismét csak nyelve, hogy megnyíljon a bedukult fülünk, s a leszállás enyhe szorongása elnyomja a másikat, a sorsunkkal kapcsolatos. Mrs. Boyd cukorkát szopogat, Mrs. Benisterásít a tenyere mögött. Crestopulos a bokros bajsza alatt. Buzsóa a kártyáit tapogatja. Mishu a lehető legfagyosabban hátot fordítva manzóninak, kezdi előről vérgőzös krimiét. Egy szóval, ha valaki most látna bennünket, azt hinné, semmi se történt. Nem volt gépetérítés, se sorshúzás, és nem volt szó engesztelő áldozatról sem, amit majd tácán kínálnak fel az istenségnek. Javaink egy részétől megszabadítottak ugyan, de kivéve Edmondnét és Krésztopuloszt, akik primitív emberek lévén nagyon ragaszkodnak a sikert képező vicikvacakokhoz, mindenki boldog, hogy ilyen olcsó megúszta, mert az érvágás nem volt sokkal fájdalmasabb egy behajtásnál. Jól mondta Mrs. Boyd. A Lidérsz nyomásnak vége, és fogadni mernék, hogy a viudáink, akik egy ideig egy négycsillagos hotelnak is özvegyei voltak, megint ábrándozni kezdenek a fényűzően berendezett délre nyíló szobáikról és tóra néző magánteraszaikról. Látszólag minden visszatér tehát a rendes keretek közé, de közben jelentős fordulat következik be. Mörzekné ismét beleköt a kör egyik tagjába, s a kör most már végérvényesen kiveti magából. A biológiai értelmében használom ezt az igét, a legerősebb és legvalóságosabb értelmében, ahogy mondani szokás. Hogy a szervezet kiveti magából az idegen testet. Mi tagadás, Valamennyiünknek van a haragudni ő Nekem azért, mert burkoltam megvádót, hogy a cédulág megírásánál kihagytam a saját nevemet. Ezt nem tudom elfelejteni neki. Legyünk őszinték. Utálom. Sőt, undorodom tőle, látni se bírom a széles pofacsontját, a kék szemét, a sárga bőrét. És kertelés nélkül bevallom, hogy az adott pillanatban együtt a vesztére törő farkasokkal. Mégis az igazság kedvéért szeretnék rámutatni, hogy amikor kifogásol bennünk valamit, és újra meg újra hallatja a hangját, a lényeget tekintve majdnem mindig igaza van. Hogy csak egy példát említsek, megkérdezte Robitól, aki Misú vőlegényének a képét nézegette, Tetszik magának, Mike? Ez otrombaság volt, de koráncsem alaptalan, mert egy tapintatlanságot büntetett. Akkor hát mi az oka, hogy a kör emlékezetében nem Robi kíváncsiskodása ragad meg, hanem mörzekné oldalszúrása? Talán ez. A körnek igen hamar kialakultak, lecsapódtak a játékszabályai, s ezek közül a legfontosabb a hallgatás. Nagyon jól tudjuk például, hogy edmondni a féle, hogy Pakó miféle, és hogy Robi megint másféle. Mindezt azonban mondhatni kiradíroztuk a tudatunkból, cserébe ugyanilyen jótét feledékenységet várva saját magunkkal és hibáinkkal szemben. Csak hogy mörzeknének nem tetszik ez a játék. Lépten nyomon felrúgja a szabályokat. Valami lázas nyugtalanság ég benne, s arra ösztönzi, hogy folytonosan felkavarja az iszapot a vízfenekén, melyet iszunk. Gondolkoztam a dolgon, és most már biztos vagyok benne, hogy a leszállás előtti percekben a nyugalmunk volt az, amit nem bírt elviselni. Túl békésen, túl jámborul üldögéltünk az öveg összecsatolása után, túlságosan befészkeltük magunkat a feledésbe és az erkölcsi kényelembe. Ez ingerelte erre a durva támadásra, és vajon ki irányult ez a támadás? Ejjj, hát, találják ki, mint ahogy én is kitalálhattam volna. Ki az, akibe ő nagyságának ekkor bele kell marnia, hogy a lehető legjobban megbotránkoztasson bennünket, hogy úgy érezzük, az idegeinken táncol és összecsikorduljon a fogunk? Kibe, ha nem Misuba? Meg kell mondanom, kisasszony, sziszegi és hidegszeme gyilkos pillantásokat lövel Misu felé, nagyon meglepődtem, hogy az első alkalmat megragadva összeszűrte a levet ezzel az üres fejű szép fiúval, éppen maga, aki állítólag szereti a vőlegényét, és tette ezt jóformán mindenki szeme láttára, a turist osztály egyik ülésén, bár persze tényleg ez a megfelelő hely az efféle olcsó szerelmeknek, ha ugyan szabad beszennyeznem a szót ezzel a művelettel, amelyhez egy olyan férfit választott partnerül, akit reggel még nem is ismert. Ez a heves támadás úgy éri misút, mint egy pofon. Megremeg, elsápad, ajka legörbül és szeméből kiserkennek a könnyek. Kinyitja a száját, hogy feleljen, de nem jut hozzá. Kigyúlt koponyával, kimeredő szemmel, Pakó már is a segítségére siet. Halljam maga, vipera! Dörgi és dühös pillantásokkal bombázza mörzeknét. Hagyjon békét ennek a kislánynak, mert nem állok jót magamért. Pákó kifakadása úgy hat, mint a puskaporos hordóba vetett csóva. A dühös megjegyzések mindenfelől záporoznak mörzeknére. Meg kell értenie, asszonyom, mondja végül is Balavacki, túl harsogva a hangzavart, meg kell értenie, hogy tényleg elegünk van magából és az okvetlenkedéséből. Maradjon hát végre csendben, csak ennyit kérünk magától. Az egész társaság helyesel, ki mozdulattal, ki szóval, ki arcjátékkal, még a sztjuárdesz is. Csak a hindú nem vesz részt a jelenetben, feszülten figyel, de valahogy távolról, mintha egy más bolygón ágálnánk, amelyhez neki semmi köze. Ha mörzekné ekkor valóban elhallgat, az ügy gondolom ezzel véget is ért volna. Ám ő nem ijed meg a saját árnyékától, szembeszáll a falkával, senkinek sem marad adósa, s az áldás szócsata tovább folyik jelentéktelen csipkelődéseket és hihetetlenül gyerekes odamondogatásokat csodorva magával, ami a legkomolyabb vitáknál se ritka. Mörzekné szeme, ahogy mereven Blavackira néz hirtelen szikráthány. Blavacki úr, kiáltja ő a sipító, de igen határozott hangon. Azért, mert amerikai még nem maga fog dirigálni ezen a gépen. Jogon van azt gondolni, amit akarok, és senki sem fogja belén folytani a szót. – Dehogy nem! – vágj oda Pakó egészen kikelve magából. – Majd én, ha kell két csattanós pofonnal. – Nem edmondni házában van! – Nevet fel gúnyosan mörzekni. – És én nem vagyok pihés. – De kérem! – csattan fel Pakó. – Ne ordítson, legyen olyan jó! Én látok ez a bajuk velem! Robi is beleveti magát a küzdelembe, hangját a bosszúvágy fűti. Igen, tisztánlád, de mint a korlátolt emberek, akik mindent megértelek, félig. – Újabb gúnykacaj! – Pont maga mondja valakire, hogy félig maga, aki csak félig férfi. Ne haragudjon, asszonyom, szóla meg Karaman először fordulva közvetlenül mörzeknéhez. Magának meg lehet a véleménye az úti de nem kell ezt feltétlenül a szemükbe mondania. Nem tehetek róla. Én őszinte vagyok. A szentekkel társalkodva én nem tanultam meg az álszentséget. Karaman felhúzza az ajkát és hallgat. Itt nem az őszinteségről van szó, jegyzi meg Lavacki, hanem a jól neveltség alapelemeiről. A jól neveltség alapelemei, biz a mi mörzeknénk kurta nevetéssel, és aki átkutatja az utitása táskáját, amíg az illető a vécén van, Kresztopulos összerezze, s dühös, és egyben ilyet pillantást vett Blavackira. Asszonyom, horkan fel Blavacki, maga gonosz, ez az igazság. A vadnyugati filmek igazsága, a jók és a gonoszok, és a végén a jók jóságosan lemészárolják a gonoszokat. Ha ez a maga morálja, tartsa meg magának. Észreveszem, hogy a hindu elmosolyodik, de az a mosoly oly finom és oly gyorsan eltűnik, hogy utólag szinte kételkedem benne, valóban megmozdultak-e szemtelen vonásai. Egyébként Blavacki szerintem is túlságosan leegyszerűsíti a dolgokat, s elhatározom, hogy lesz, ami lesz, közbelépek, mert mörzekni egészen neki bűszült. sárga arcában villogó szemmel, karmait kijérezve osztogatja csapásait, jobbra, balra, és nem kímél senkit. Gonosz vagy nem gonosz, mondom. Úgy látszik, nem nagyon szereti az embertársait. Dehogy nem, feltéve, hogy az embertársaim tényleg emberek, nem pedig emberszabású majmok. Felháborodott ók hallatszanak, és Mrs. Boyd felkiált. My dear, is the limit. Maga a limit, csap le rám őrzekni. Maga a haspók, aki csak szájból, bélből, meg végbélnyilásból áll. Ó, Istenem! jajdul fel Mrs. Boyd. Ez már csak szörnyű jegyzi meg, manzoni, Hogy lehet így beszélni egy idős hölgyel? És lagymatagon, mint afféle, jól nevelt kisfiú hozzáteszi. borzalmas a modora, kérem. Maga aztán nők lakája, jobb, ha hallgat, förmed rám határtalan megvetéssel. A falluszoknak nincs szabuk. Minden esetre, ha volna, nem magára szavaznának, neveti el magát Robi. De ő a bátrak-bátra ezúttal hangfogót használ, alattomban, is mint egy a pár el a döfését. Mörzekné így nyugodtan elreztheti a füle mellett, és a csata hevében kitágult orjukkal, kifújhatja magát. Igyekszem kihasználni ezt a fegyvernyugvást, és egy kicsit komolyabb területre vinni a küzdelmet. Engedjen meg egy kérdést, asszonyom. Nem gondolja, hogy valahogy nincs rendjén, hogy ennyire gyűlölés és megvet minnyájunkat? Végtére is mit véthettünk magának? És tulajdonképpen miben különbözünk magától? Miben? Mindenben össze se lehet hasonlítani bennünket, kiáltja mörzekni, és a hangja oly éles és reszkető, hogy hirtelen úgy érzem baj van a hangszálaival. Hála Istennek semmi közöm ehhez a visszataszító anya népséghez, amely itt körülvesz. Óriási felhördülés. A tiltakozás általános, és másodperceken át egyre erősödik. Szerencse, hogy mörzekné nő, és hogy bele vagyunk szíjazva az ülésünkbe, mert az első gondolatunk meglincselni, a második száműzni. Az utóbbi egyébként pakószolítja fel a kört, kigúvadó szemmel, lángvörös kopanyával üvölti. Rakjuk át a turista osztályra is kész! Ekkor Blavacki felemeli a kezét, azt se véve észre, hogy a hindus segítő rögtön megcélozza, öbrös hangja elnyomja a kifogadásainkat. Eddig csak két regiszterét ismertem, az erőltetett közönségességét és a hivatalos, kifogástalan angolságát, amit a karamannal folytatott vitákban használt. Most felfedezek egy újabbat. A prédikátor komoly orhangját. Asszonyom mondja. Mivel aljanépnek tart bennünket, az aljanép népszót folytott düvelejti ki, a legokosabb lesz, ha a leszállás után szintén távozik a gépről. A javaslatot lármás helyeslést fogadja, s ez a lárma, szégyellem kimondani, erősen emlékeztet a vadatűző falkacsaholására. Mindenfelül harsog a kiáltás a körítélete mörzekné felett több nyelven és fékevesztett indulattal. Ki vele? Out with you! raus! Azt Járdesszel ide megkockázhat egy ellenvetést. Mörzekné jegye madrapurik szól. Ezt úgy mondja, hogy megértesse velünk, észrevételének talán fontosabb a jelképes, mint a szó szerinti értelme. De mi nem vagyunk olyan hangulatban, hogy efféle finom árnyalatokkal törődjünk. Végre kitöltjük a bosszunkat mörzekni ünnepségán. Ki is hajíthatjuk innen, ha kell, Bögi Bíborló fejjel a halántékán kidagadó erekkel. Nem lesz rá szükségük, mondja mörzekni nyugodtan. Ez a mondat. És ez a nyugalom visszahozza a csendet. A nyugalom csak látszólagos ebben biztos vagyok, mert bármilyen karakánul viselkedik is ünnepsége, a feléje árdó gyűlölet kétség kívül megrémítette. Szempillája verdes, sárga arca halványabb. Azt is észreveszem, hogy a hind utasításai ellenére összefonja a karját a mellén, és a kezét a hóna alá Elég szilárd hangon teszi hozzá: Mihelyt leszáll a gép, itt hagyom magukat. Csend lesz, amely elég sokáig tart majd ismét a Stewardess szólal meg. Asszonyom, mondja semleges és tárgyilagos hangon. Önnek az úti okmánya alapján joga van a helyéhez, egész madrapurig. Vagyis egyáltalán nem kérleli mörzeknét, hogy maradjon a gépen. Csak még egyszer felhívja rá a figyelmét, hogy joga van hozzá. A Stewardess teljesíti a kötelességét, de az érzelmei ellenére. A mi mörzeknénk azonnal észreveszi ezt, kék szeme felvillan. És maga még mindig azt állítja, hogy ez a gép tényleg madrapurba megy. Igen, asszonyom. Feleli azt, Guardi, ez ugyanolyan semleges és hivatalos hangon. Igen, asszonyom a Mörzekné megvető nevetéssel. Az igazság az, hogy fogalma sincs róla. Mégis a kezdet kezdetétől igyekezett elhitetni velünk, hogy teljes biztonságban vagyunk. Én, asszonyom. Igen, maga. Engem nem sikerült lóvát tennie, tudja meg. Úgy néz az emberre, mint a született bárány, pedig több van a füle mögött, mint itt bárkinek. Meg is mondom, minek tartom magát. Hazugnak és képmutatónak. Mert remélem nem fogja tagadni, folytatja, felemelve a hangját, hogy túlharsogja tiltakozásunkat, hogy maga igenis tudta, hogy nincs senki a pilóta fülkében. Elehétől fogva tudta. Akkor tudta meg, amikor én megkértem, hogy egészítse ki a tájékoztatását. A kör megdermed, mindenkit letaglóza felismerés, hogy mörzeknének igaza van. Ettől persze nem lesz rokon szemvesebb, épp ellenkezőleg. Ezúttal azonban semmit se hozhatunk fel ellene. Dühös tekintetünk elfordul róla, és azt Juárdeszen állapodik meg, amitől meg is enyhül kisé, de kétségek közt, mert minél tovább késik a lány válasza, annál nyilvánvalóbb lesz a tartalma. Így van, mondja végül a Szuárdes. Amikor az önkívánságára bementem a fülkébe, nem fejezi be a mondatot. Akárhogy remegek érte, és szeretném megvédeni, még én is kínosnak találom a helyzetet, és ahogy ott ülünk mozdulatlanul, zavartan, ugyancsak vegyes érzelmekkel nézünk rá valamennyien, mert ha eddig az összes utas méltányolta is a kedvességét, az, amit az imént mondott, több rendbeli gyanút ébreszt bennünk. Látom, hogy Blavacki összerántja a szemöldökét, leszegi a fejét, s attól tartok támadni készül. Ha mörzekné ekkor, miután ezt az óriási nyulat kiugratta a bokorból, elhallgat, azt hiszem megmenekült volna. De épp ez az egyetlen dolog, amire képtelen visszahúzódni. Undok nevetéssel és repesve a boldogságtól, hogy ő is bosszút állhat egyikünkön felkiált. És nem találtott senkit? Nem, feleli a stjuárdesz. Egyenesen előre néz, két kezét nyugodtan összekulcsolja a térdén, és olyan csinos és olyan szerény, hogy megtelik a szívem szerelemmel. Már nem is vagyok kíváncsi rá, mit fog még mondani. Eltökélem, hogy mindent elhiszek, és mellé állok. Akkor kötelessége lett hát volna közölni ezt az utasokkal? Jegyzi meg mörzekné csípősen. Gondoltam is rá, hogy megteszem, mondja azt Juárdesz, és nekem úgy rémlik, de hát fenntartás nélkül visszapártoltam hozzá, hogy teljes jóhiszeműséggel. Aztán mégis okosabbnak láttam, ha nem szólok semmit. Folytatja rövid hallgatás után. Végtide is nem az a szerepem itt a gépen, hogy felzaklassam az utasokat, épp ellenkezőleg. Igyekeznem kell megnyugtatni őket. Csend következik, amit én török meg. Szerintem ez igazán elfogadható álláspont, mondom. Mőrzek még gúnyosan felnevet. King Kong, amint a markába veszi a szőke szépséget. Hát rajta kisasszony, a csarokja. Nyugtassa meg végképp ezeket a balakokat. Mondja meg nekik, hogy tényleg madrapurba mennek. Azt, Juárdez, hallgat. – Na látja, nem meri megismételni az állítását! – kiáltja mörzekni epésen. – Asszonyom! – mondja azt Stuart ez arcal. arccal. – Nem hiszem, hogy bárkit is érdekelhetne, miről mit gondolok. Az én véleményem itt semmit se számít. Nem én irányítom a gépet, hanem a föld. Bár ez a mondat felettébb homályos, vagy éppen azért, senki sem érzi szükségét, hogy az értelmét firtassa. Még mörzekné sem, amikor működésbe lépnek a féklapok, Tökéletesen megfeledkezik a sztjóárdeszről és a válaszairól. Erősen összerezzen, és magába miérdve igyekszik erőt gyűjteni, hogy valóra váthassa elhatározását. kis remegő hangon megkérdezi a hindutól. Hol szállunk le? Honnan tudjam? Veti oda a hindu elutasítóan. Érezhető, hogy egyre gyorsabban haladunk lefelé, és senkinek sincs kedve megszólalni, míg földet nem érünk, ami korom sötét éjszakában történik, Se csillag nincs az égen, se bármiféle repülőtérre vagy lakott helyre valló fény a földön, sőt, a legközelebbi ablakon kipillantva még irányjelzéseket csaláltok is olyan hirtelen, hogy elakad a lélegzetünk. A hindú nőt, aki ott maradt törhelyén a turista osztály függönye előtt, nagy erővel előrelöki az ütődés, és biztosan elesik, ha a nem sikerül idejében elkapnia. Miközben a gép végigzötyög a nyilván nagyon egyenetlen kifutópályán, a hindú felegyenesedik, és rendkívül udvarias hangon ezt mondja. "Nem mozogjanak, és ne kapcsolják ki az övüket. Amikor majd kinyílik az exit, minden fény elalszik itt az utastérben. Ne ijedjenek meg. Ezt a sötétséget is én kértem. Csak néhány percig fog tartani. Mörzeg nének pedig, aki a tilalma ellenére már is feláll, kézitáskáját az ülésre teszi, és belebújik kis kabátjába." Halkan, végtelen tapintattal, mint aki tudja, hogy úgy győzheti meg a másikat, csak a saját lelki ismeretét akarja megnyugtatni, oda szól. Asszonyom, úgy érzem csalódás fogja érni, ha azt hiszi, hogy maga dönti el, megy-e madrapurba vagy sem. Meglepő kijelentés, mindenki hegyezi a filét, de né, mintha nem is hallaná, és a hindú nem fűz hozzá semmit. Lassú, óvatos mozdulatokkal felteszi a turbányát, és jó meleg öltözékében a kezén kesztyűves, a balban még mindig a revolverrel, az ülése mögé lép, társnője tőle jobbra, valamivel hátrább áll, és különös tekintettel, amire hamarjában nem találok jelzőt, annyi gúny és részvét keveredik benne, körbefuttatja fénylő fekete szemét. A gép megáll, s a csendben, amely következik, hallom, vagy talán hallani vélem, amint a lépcső kicsúszik hasából, és oda igazodik kívül az exit elé. Ebben a pillanatban kiaszik a világítás, és az egyik nő, gondolom Mrs. Boyd, felsikolt. Áthatolhatatlan feketesség vesz körül bennünket, a legparányi brés, a leghalványabb derengés nélkül. Úgy rémlik, ruhasuhogást hallok a közelben, tenyerem nyirkos lesz, és karomat odaszorítom a derekamhoz, mintha így akarnék védekezni. Hirtelen felcsattan mögöttem a hindu hangja. Üljön le, Mr. Crestopulos, és meg nem ozduljon még egyszer. Majdnem leszúrtam a Mrs. Mörzeket. Ebben a pillanatban megint csak mögöttem, kigyullad egy villanylámpa, s megvilágítja Crestopuloszt és mörzeknét. A görög az ülése előtt áll, kezében kés. ő nagysága pedig pár lépéssel odébb háttal neki. Valószínűleg az exit felé tartott, amikor a hindu hangja megállította. Ami a hindú illeti, aki csak elmosódottan látszik a szélén, ő távolabb, az exit mellett áll, kezében a műanyagtáska. Kresztopulosz leül. Fémes kattanás hallatszik, becsukta a kést. A fénysugár elindul jobb felé, és sorra megvilágítja Blavackit, busoát, pakót, mind a három mozdulatlan, majd megáll a görög tarkóján. A hindu kesztyűs kezek kinyúlik, és a görög szó nélkül átadja a csukat kést. El tudja képzelni, Mr. Krestopulos, szólal meg a hindu, és szemernyi harag sincsen a hangjában. Mi történt volna, ha elkezdünk lődőzni Önre a sötétben? Hányan megsebesültek, meghaltak volna? És mindez néhány kis gyűrű miatt. Felsóhajt, eloltja a villanylámpát, és újra rájönporul a homály, aztán a csönd. Nem tudom, hallom-e, ahogy nyílik az ajtó, vagy ez a NESZ egybeolvad a lélegzésemével, de azt érzem, hogy hirtelen hideg széltörbe a gépbe, Dideregve összekucorodom az ülésen, a jeges levegőtől eláll a lélegzetem. Megmenekültek, mondja a hindú. Komoly hangja úgy zeng a fejemben, mint a harang. Így folytatja. Megmenekültek, legalábbis egyelőre. Én azonban az önök helyében nem hagyatkoznék rá teljesen a föld jó indulatára. Mert egyáltalán nem biztos, hogy a sors, melyet önöknek szán, lényegesen különbözik attól, ami én általam várt volna önökre, ha a gép nem száll le. Hogy világosabb legyek, lehetséges, hogy a Föld szintén egymás után elteszi önöket lábalól. Végeredményben a Földön is így halnak meg, igaz? Egymás után. A különbség mindössze az, hogy az elhalálozások közt valamivel hosszabb időtelik el, s így abba a hitbe ringathatják magukat, hogy élnek. Szünetet tart, majd így fejezi be. Hát őrizzék meg ezt az illúziót, ha egy kicsit enyhíti a szorongásukat, és főképp, ha szeretik az életet. Ha nem tekintik elfogadhatatlannak, mint én, ne tegyék tönkre marakodással ezeket a rövid pillanatokat, ne felejtsék el, hogy bármilyen hosszúnak tűnik is az életük, a haláluk még hosszabb. Örök. Hegyezem a fülem, nem hallok lépéseket, semmit se hallok, ami jelezné, hogy a hindú és a két nő távozott. Semmit, csak az zihálú lélegzésünket és a nyögéseket, amiket a sarkvidék hideg sajtól ki belőlünk. Egyre a hindu utolsó szavait ismételgetem magamban, mint egy rémálom vezérmotívumát. Nem tudom, ez a szózat béníte meg, vagy a jeges szél, vagy az embertelen sötétség. De agyamon átvillan a gondolat, hogy már is a sírban fekszem, elnyelt az éjszaka és a fagyos föld, s ami a legszörnyűbb, halott létemre is át tudom érezni még halandó voltomat.